Kjøtt, kjøtt. God ettermiddag. I dag er det 23. mars. Vi er på dag å, øh, 7. Og du hører på Korona Stengt med Hans Bagen og Johannes Frank Fuglehaug. Velkommen, skal du være Hans? Väldigt hyggligt att se dig Johannes. Tack. Jag men bara spörra, åsna där och vara ute i frisk luft igen. Åh. Oh, det är gott det. Jag såg dig på dig når du kom in här i stad. Ja. Du virkar lite som sånn, Vad sker? Ja, men var är man glömmer lite och man glömmer lite hur man förhåller sig Ja, helt skönt det. Ja. Men nu är det nu nu är du, du lite bak igen säger jag. Nu nu har du börjat lösna lite ja, liksom. Ja, jag ser det. Ja, väldigt glad att ha dig igen. Som vi snakket litt om på fredag, så følte jeg meg veldig, veldig alene her i verden. <laughs> Hvis noen av dere der ute har sett The Shining, så ventet jeg bare på han lille på trehjulsikkeren kom forbi podcaststudio, men heldigvis så gikk det bra. <laughs> ja, det er bra. Det, nei, det, jeg hadde jo en tilsvårende opplevelse her på fredag kveld. For da okay, var, vi, okay. det kan vi jo komme litt tilbake ja, til etterpå, ja. men uh, jeg drev og forberedte noen greier. Og så, og så hører jeg noe, noe innmari med hamring og dunking. Jaha. Liksom om, som om du slår i veggen uh, til naboen, liksom. Det var da du ringte mig og lurt på om jeg var på skålen. Ja, fordi jeg så nemlig en sånn, sånn bil som du har stående på til lading her nede. Ja. Og så tänkte jeg, fader Ulan, har hans uh, dett i et eller sted, eller altså nå ligger på et eller annet rom og uh, er sånn i halvårska <laughs> og slår i veggen og uh, roper etter hjelp <laughs> så jeg tenkte jeg skulle ringe deg og høre om, det, høre om du var her eller om du tog telefonen og det gjorde du jo ja, ja, og så tenkte jeg, men faen, er dette for noe da? og så blir jeg sittende litt på kontoret og, og, og holder på og så, og så hører jeg det igen. og da høres det mm. akkurat som det er noen som hamrer på døra over, uh, over amfiet ja, riktig, ja Den inngangen der Så jeg løper ut i gangen her Og løper opp trappa Og der er det jo ingen Så jeg går Nei. ut da og tenker Hva fader Og så ser jeg noe, noen kjent folk Noen kjent, ja. ja Ja, her står det noen kjent folk ute Og så ser jeg Og de står liksom og ser opp på taket Og da, vet du Da trenger du ikke være en matte rakett For å skjønne hva som skjer Så jeg tar på meg den store Store sterkestemmen min Og sier Hei, kom dere ned derfra nå en gang Det er ikke plass på sykehuset Hvis dere skulle dette ned ja, og uh, sånn var det da. Uh, mysteriet var uh, bare noen uh, apokatter uh, som klatret på taket. Ja, ja. Uh, og det er jo gøy å finne på litt ting man ikke gjør til vanlig, men tenk dere litt om, hvis dere er uheldige og faller ned for eksempel, mm. uh, sykehusene har nok med det de har om dagen. Ja. <laughs> Mer nok. Ikke sant, og ikke minst så er det, det er ikke noen folk på skolen det er stille, det er, som, stille. Eh, det er relativt stille ute, ute på veien og ute i gatene og rundt skolen her ingen inne på skolen omtrent Nei. Hvis dere detter ned og blir liggende og, og, og blø og med brekket, brukket bein eller det som verre er, så kan det hende at det blir liggende en god stund altså, før dere får noe hjelp Det er helt sikkert mm. Så det, det var dagens uh, lille moralpreken uh, Skal jeg fortelle deg noe morsomt som ja, skjedde her? Nå er her, ja. jeg er spent jeg, jeg våkner opp på lørdagen, ikke sant? Og ligger i senga som jeg pleier Og ser litt på telefon og sånn Før jeg liksom står opp Og, og, og begynner, begynner dagen Og så um, Funker allt som det skal Alt er liksom helt grejt. Jeg går på bad og dusjer Og, og kjæresten min begynner å lage frokost ja, ja. Litt, sånn, litt sånn god lørdagsfrokost Med hegerøy og bacon og greier Mhm Och så har vi haft lite trubbel med, med det elektriske anläggandet hemma. Det det det har varit några säkringar antagligenvis som har varit lite för gamla. Vi har såna gammaldagsa porslinsäkringar. <laughs> uh, så det har drivit ry ryke i tur og ordning då. Ja. Eh, uh, och speciellt när vi har lagat mat. Ja. Kan vara något med nå om men nog för så vitt, men det verkar som det är grejt nu i alla fall. Um, så da sikringen går jo da og da går hovedsikringen også, for vi har jo en fire kurser og hovedsikringen er på 25 ampere så den er ikke så kraftig ja, ja. og så um, ja, og da står vi der da uten uh, strøm og, og nett og så tenker jeg, fa det vi har jo ikke flere 25 ampere sikringer igjen ja. så jeg uh, flekker opp mobilen da og begynner å undersøke på Klaas Olsson i ski om det er noen uh, sikringer der og så videre og så videre Och så syns att det går inma rekt på den telefon. Mm. Det går alltså så treigt Og så plötsligt så bara stoppar det upp. Mm. Så har jag inget internet på telefonen. Okej. Okay. Okay. 4G alltså. Ja ja. Och vet du, är ett litet sånt paranoid sin, så börjar det att gå ganske många tångjul. <laughs> å fan. Nå går internet. Nu har vi knopp internet. Nu går i världen under. Og vannet går, og strømmen går, och allt kommer til å gå Og kommer til å være nullvert Kommer ikke inn på banken uansett Har vi kontanter? Hva skjer nå? <laughs> og denne her Jeg, jeg, jeg avverterer det ikke så høyt att det er dette jeg tenker på For jeg har ikke noe lyst til å min Men jeg, jeg, jeg er altså på en På en alert Som är tett opp til 100% ja, jeg, skjønner, jeg skjønner det <laughs> Jeg sjekker, liksom, har sjekket, har vi stormkjøkken, rød sprit, liksom. Hva skjer? Og sånn her går jeg egentlig hele lørdagen og liksom tenker, og fader, fader, fader. I mellomtid har vi jo vært på Klaas Olsson og fått tak i sikringen, og strømmen er på igjen, og vi fint funker som man skal. Så det er jo greit, men det stopper ikke mig fra å krise maksimerer, skjønner du? Nei, nei. <laughs> så, um, på, og dette varer helt fram til søndag. På søndag ettermiddag så sitter jeg og spiller sammen med noen kamerater, Och så forteller jag eh berättar jag dem lite då för vi börjar att snacka om mobilabonnemang. Ja. Og så säger han ene kameraten min at ja, jag ska bli till Nordkunde nå vart ödblick. Och då vet du. Ja, det mår ju i vart fall tänker jag om för det gör för att jag har hackat nu mobildata eller mobilnät på sidan igår tidigt är jag altså, Telenor er alltid ned på grejerna. Lite stressad, ikk sant? Ja, ja. Og så kommer jag på for jeg har jo nettopp fått sånn der bedriftsabonnement, og der er det jo, der må du jo kjøpe datapakker for hver gigabyte. Ja. Så jeg er bare ja. tom. <laughs> jeg har vært tom for data. <laughs> da, da har jeg gått og stresset og tenkt på det her så mye, at jeg har sånn der superspente skuldre og sånn påbynende hodepine som strekker seg fra nakken og opp. Helt sikker på at det er bare et snakk om tid før serveren inn på Telenor knekker sammen og vi står uten. Herregud ass. Da meg dum. Men uh, dette er jo uh, vi, Jeg tror vi, tror vi har sett lite for mye filmer ja. <laughs> ja, det kan hende Det kan også hende Jeg sitter litt for mye på enkelte forum uh, På ja, fritt ja. mi. Ikke min spill og sånn også Ja, ja for, for all del ja. Men altså, jeg, jeg, jeg burde liksom skjønt det Når wifi'en fungerer altså, For vi er jo til nordkunder På, <laughs> på brevbånd også Åh, liksom. oh, nei ja, ja. Ja, Sånn er det det var i hvert fall helgen min. Ja, spennende. Kanskje ja, det er litt ikke, ikke så spennende. Litt i overkant, faktisk. Ja. blir sliten. Hva ja, med deg, Hans? Hvordan har helgen det vært? Nei, det har kosset meg. Slappet av egentlig mye. Vasket Det var digg å få gjort. Får jeg aldri tid ellers. Støvsugde og vaske og ordne av har ett et veldig stort projekt Det er en garage. dobbelt garasje, som jeg skulle ha ryddet. <laughs> en masse å kaste og rydde og sånt nå, så jeg skal i gang og kjøpe noen uh, type lagerhyller da. Ja. Så jeg får uh, litt orden. Åh, oh, så deilig. Det, det hører ut som et uh, deilig prosjekt. Ja. Så se. Få, få. Har litt tid nå dagen, så får gjort lite da. Ja. Nei, dette her, vi har på en måte blitt sammenlignet litt med Jan-Thomas og Einar blir venner. Eh, dette her er vel mer eh, Hans og Johannes blir ruvenner, men eh, eh, nå må jeg spørre deg om ting, Hans. Er du en sånn, eh, sånn fyr som har en eh, dobbelt garasje, men ikke plass til bilen in i garasjen? Jeg er vel den fyren, ja. Stemmer det. <laughs> Helt klart. Ja. ja. Ja, det, det, synes jeg, det synes jeg er bra du tar tak i Ja, jeg må det jeg skal, Vi har jo to biler og dobbelt garasje Men jeg kommer aldri til ha mer enn en inne Nei Men sånn blir det Jeg skal gjøre, prøve å gjøre litt overleit på en halvdel mm. Så det skal ikke være rot i garasjen Men jeg skal bruke den litt annerledes enn to biler liksom Ja, ikke Eh uh, blir det uh, väldigt bra. Men en ting jag lurar lite på som uh, vi var lite bort i bortom i stad och det er, vad skötte fredag kväll. Har ni fått några nyen strukturer? Vi har fått lite nyen strukturer. Um, etter efter personalmöte på torsdag kväll så fick jag en, uh, en mail fra kris Nej, en mail från Stein som hadde fått en mail fra det som heter strategisk kriseledelse i kommunen. Eh, bare et lite øyeblikk, Johannes. Eh, ikke sikkert alle vet hvem Stein er. Vi Nei. har snakket om Stein før også det i programmet. Men kan, kan du bare forklare hvem er Stein? Eh, ja, det kan jeg gjøre. Stein er eh, min sjef. Det er din sjef, ja. ja. I, I eh, det, den avdelingen som heter Ung Fritid ja. i Nordrefoldo. Ja og den het Før nærmiljø i Oppgård kommune, som nå yes. er omdøpt til ung fritid i Nordrefoldet. Ja, ja, det kanske kanskje feil å kalle det omdøpt, fordi det, nei, nei, funksjonene omdøpt, men, har blitt ja. plassert här og der, ja. så det er egentlig ikke noen nærmiljø lenger. Men uh, ung fritid er alle um, fritidsklubbene uh, og fritidssenterne ja. i Nordrefoldet, i tillegg til at det er uh, någon sånne... Um, Uh, det heter ettermiddagshjem. Ja. Ja. Uh, jo, i alle fall, jeg fikk en uh, mail fra Stein. Han hadde fått en mail fra sin sjef igjen, som hadde fått en uh, mail fra strategisk uh, kriseledelse i uh, kommunen, og med ønske om at uh, klubbresursene blir omdisponert uh, til å gå runt i nærmiljø og følge med på hvor mange er det som er ute. Hvor mange er det som oppholder seg på for eksempel eh, fotballbaner, skateparker, leikeplasser, skolegårder, sånne ting? Og det er litt for å um, sjekke. Um, er på en måte beskjeden mottatt i ja, befolkningen? Ja, det er riktig sånn, ja. Hvordan for, altså, følger, følger, følger vi retningslinjene? Ja. ja, for det er ikke sånn typisk uh, utkontakt jobb dere gjør? Nei, men, nei, det gör? Nej, men eh nej, det är ju inte det. Nej. Nej. Jo, för det ska ju og... inte vara uppsökande i samma samma som de gör. Nej. Nej. Ehm uh, utekontakten ska ju också gå dessa rundne, men de kommer helt säkert till att göra lite utekontakteri i samma slengen. Ja. Ja. Uh, men uh, nej, utgångspunkten så så ska vi egentligen bare observera, men uh, vi pratar ju med folk vi träffar. Ja. Og, um, Ehm um, och vi är ju heller inte nog uh, politi, så vi kommer lik inte till att be folk om att gå hem liksom men uh, men minna folk på och hålla lite avstånd även om man är utendörs och um, ja på en vänlig matte. Och var det på fredag kväll. Du, det var uh, det var ikke så fryktligt mange ute. Uh, det var en del uppe vid banan här uppe bak Flottestadskolan. Där var det någon. var det var kanske den största samlingen. Där ja. men det var um, det var lite sån gruppevis. Ja, riktig. Ja. Och så var det noen som kunde få en påminnelse om att hålla lite avstånd. Ja. Ja. så var det någon på taket på skolan. Ja. Ja. <laughs> men de fick tydlig besked. <laughs> ja, det fick klar besked. Där ska man ikke upphalda seg oavsett. <laughs> Neida, men det var veldig deilig å gå en uh, god tur Jeg fikk jo, fikk jo noen skritt på klokka den kvelden Og det, det trengte jeg da ja, Det merket ja, jeg altså ja, Da hadde jeg liksom sittet hjemme siden onsdagen ja, Og ja. ja, det var godt Så da var det Camilla og Irma og jeg som var ute og gikk en uh, tur Ja Så da, da har du full forståelse for de stakkerne som må sitte hjemme i karantene Veldig, uh, veldig forståelse for det Det, det er tøft altså det tror jeg, ja. ja. Jeg hadde gått rett og slett gjennom veggen. Ja, og jeg, jeg kan tenke meg det at hvis du på en måte... Hvis du ble satt i karantene forrige mandag eller forrige torsdag og nå er på dag 7 eller 10 eller noe sånt nå, åh, da, da er dagene lange altså. Det er lange dager. Veldig lange dager. Mm. Morsomt og gøy i begynnelsen når man kan tulle med og ha challenges og sånn, men jeg tror når du er på dag 10... Da er motivasjonen ganske lav Da har du vel sett uh, gjennom alt som er HBO og Netflix Og uh, det som er uh, av uh, strømmetjenester <laughs> Det er vel ingen serier igjen å se, tenker jeg heller Nei, antageligvis ikke Alt er bare sett ja. Men jeg ser jo nå på alt av TV-kanaler også Det går jo enormt mye i repriser nå Mhm så det sendes daglig samme filmene og alt, egentlig. Ja. Bare flytter seg fra den ene kanalen til en andre. Ja, ikke sant. Så det er snart... Ja, jeg kjenner at orker snart ikke å se på TV-en engang, altså. Og jeg kan være ute. Ja. Helst ikke så mye, men... Uh, Nej men du har i hvert fall muligheten til Ja, muligheten til å komme meg ut. ...holde på litt i garasjen, for eksempel. <laughs> ja, for det, eksempel. Ja, det, men det er ikke alle som har den muligheten heller, ikke sant? Altså... Uh, de, de få dagene vi var i karantene da ja. Det var jo bare to dager ja, ja. Sånn egentlig, onsdag og torsdag så var vi egentlig ferdige på fredagen ja. Men um, det var jo en 50 kvadrats leilighet Og da med, med soverom og åpen stuekjøkken liksom Det er en ganske liten plass å oppholde seg Jeg er to stykker på altså I ja, ja. hvert fall sånn over lengre tid så, ja. Nei, dere som er der ute og sitter, sitter murt inne bak husets, hjemmets fire vegger, dere har vår dypeste sympati. Det ja, er klart. Og vi skal, vi skal gjøre noen forsøk denne uka her på Lette Byrden Lytterand. Ja. Jeg har satt litt og snekret på en Discord-server i helgen, og den tror jeg begynner å bli sånn noenlunde klar. Jeg skal, jeg skal få noen ungdommer inn som litt sånn testkaniner-søkker, och och att ut lite random. Spännande. Och kika att det uh, ting uh, funkar och och sånt så um, typ jag vill lansera i løpet av i morgon eller onsdag. Ja, ja. Ehm um, så tar gärna en tur inom där. Jag tänker vi, vi lagar en uh, vi lagar någon sida där man kan dela tips på för exempel serier och och sånt ting också eller visst man bara har lust till att snacka samman eller spille sammen. Mm. Eller. man kan ju också sätta sig i samme gruppechat, eller alltså det är ju uh, voice Voice chat da ja. Og trykke play på filmen samtidig For eksempel, så sitter man og ser på film sammen Selv man ikke gjør det og så Ja, videre. kul løsning um, Ellers så er det fortsatt, uh, fortsatt Minecraft-serveren oppe Gå in på Flame fritidssenter på Facebook Hvis du har lyst til å finne IP-adressen til den Ja uh, Podden vår ruller og går ut uka Den hans Ja, vi... Fortsatt venner vi <laughs> så, så selv om vi skulle bli venner Så skal vi i hvert fall Denne ved, ved livet <laughs> Ikke sant? Og så kan det hende at vi Møtes ute på ute på gangveien da Det kan hende Ja, så ja. Vi skal gå og Vi skal gå en tur til i morgen Du og jeg Ja Og så skal vi gå en tur på torsdag Ja eh, Og så en tur til på fredag ja. Vi går i den tiden som på en måte Klubben skulle vært åpen til vanlig da Ja mm. Det er veldig, veldig ordent Ja Yes, yes, ja. Yeah. Jo, uh, også denne her, um, ja, du kan nå oss på, uh, på sosiale medier også. Uh, mellom 6 uh, 68 8 så er det garantert at det er noen som sitter og svarer deg. Ja. Og det er på, um, på Flame Klubb på, um, på Snapchat, så er det på Flame Fritidssenter på Instagram, og så er det på Flame Fritidssenter på Facebook. Mm -hmm. mm. Och så är det ju sån att ni når ju jo både Johannes och och mig Hans. Vi stirr det trenger det och mig kan ni nå på 47 46 9924 och Johannes når du på Ja, 46 47 3550. Vi har de två, vi har de fyra första siffrorna, fyra bara det är <laughs> snutt. Jaha. <snutt. laughs> ja. Yep. Nej men uh da tenker jeg vi sier det sånn, ja. Og så takker vi for i dag. Det gjør vi. Det, det ble en lengste episoden våre, så faktisk. Sånn er det, vet du. Det er mye ja, sånn å snakke med til helgen. Ja, Nei, men takk for i dag, folkens. Vi snakkes i morgen. Det vi.